28. Майонез Ми з міс Фауст чекали біля ліфта, щоб спуститися на перший поверх. Міс Фауст сказала, що нам краще не їхати в ліфті номер 5. Перш ніж я стих спитати, чому, номер 5 прибув. Ліфтером був низенький похилого віку негер на ім'я Лайман Ендерс Невіглас. Невіглас без сумніву, був божевільний, бо кожного разу, як йому вдавалося сказати щось на його погляд дотепне, він ляскав себе позаду і гукав. «Так, так. Привіт, родичі андропоїди. Лілеєте гребне колесо». Так він звернувся до нас із міс Фауст. «Так, так. Перший поверх, будь ласка», – сказала міс Фауст холодно. Для того, щоб доставити нас на перший поверх, Невіглас мав лише зачинити двері та натиснути кнопку. Але він з цим не поспішав. Можливо, взагалі не збирався цього робити. «Один чоловік мені сказав, – почав він, – нібито наші ліфти...» Походять від архітектури племені Мая. Раніше я цього не знав. Отож кажу йому тоді як же мене називати Майанес? Так, так. А поки він розмірковував над цим, я влучив у нього іншим запитанням, він аж здригнувся, і думання в нього пішло вдвічі скоріше. Так, так. Може, поїдемо вже вниз, містере Невігласе? попросила міс Фауст. Ось що я йому сказав, вів далі Невіглас. Тут у нас що? Лабораторія дослідна, дослідити. «Значить, іти від одного сліду до другого, правда ж? Виходить, що вони колись щось знайшли, слід загубили, а тепер мусять знову йти до нього. Нащо ж тоді було будувати таке одоробло з майонезними ліфтами і всіляким барахлом, і пускати сюди стільки схибленого народу? Що вони намагалися знову знайти? Що вони загубили? «Так, так, дуже цікаво», – зіткнула міс Фауст. «Тепер ми вже можемо їхати вниз?» «Звідси тільки вниз їхати і можна», – відрізав невіглас. Тут верх. Якщо попросите відвезти вас вище, я нічого не зможу вдіяти. Так, так. Тоді їдемо донизу, сказала міс Фауст. Зараз, зараз. Цей джентльмен приходив ушанувати доктора Гонікера? Так, сказав я. Ви його знали? Дуже близько, відповів невіглас. Знаєте, що я сказав, коли він помер? Ні. Я сказав доктор Гонікер анітрохи не помер. Невже? Він просто перейшов в інший вимір. Так, так. Невіглас натиснув на кнопку, і ми поїхали вниз. «Діти його нікера ви також знали?» – спитав я. «Малючня повна маячні», – сказав він. «Так». «Так».